الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مبلله ومن يضلل فلا هديله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallam tabarak ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wan nashar al amur muhptetha ha, fakl mahlasa bid bidha, fakl bidhaa zallala, fakl zallala fil nafar. Maashir al muslimin rahmatu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma قلي على نور الأنوار والسر الأسرار ترياق الأغيا مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد عام الله وإفضاله. dan pada malam ini kita sampai kepada والمحصنات أيضا آيات يعني ابنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتهوا بأموالكم محصرين غير مسافعين فَمَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِضَهُ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Artinya juga terlarang bagimu perempuan-perempuan yang telah bersuami kecuali Sahaya-sahaya perempuan Yang berada di bawah kekuasaanmu Demikianlah ketentuan Allah Dan dibolehkan bagimu Semua yang selain itu Asalkan kamu mengawini mereka Dengan hartamu Demi menjaga kesucian Dan kemurnian akhlak Bukan untuk percabulan Karena kamu, karena kamu dapat kenikmatan mutah dari mereka, berilah kepada mereka mas kawinnya, sebagai yang ditentukan, dan tiada kamu berdosa dalam hal-hal yang sama yang sama-sama kamu setujui setelah mas kawin itu ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, pada malam ini kita sampai kepada ayat yang kita baca tadi dan asbab nuzulnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada peperangan hari Hunain Suatu kelompok Tentara Lalu mereka menghadapi lawan mereka Dan mengalahkan lawan-lawan itu Mereka merampas Atau mendapatkan tawanan-tawanan perang Dari kaum wanita Dan sebagian dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW Enggan Perempuan-perempuan itu Karena suami-suami mereka Dari kalangan musyrik Maka Turunlah ayat ini tadi Yang dikatakan Wal muhsonatu Minan nisa Maka barulah mereka Merasa Perempuan itu menjadi halal Bagi mereka itu Abu Sa'id juga Pernah meriwayatkan dalam riwayat yang lain bahawa tiada dibenarkan perempuan-perempuan yang sedang hamil untuk disetubui yakni yang dimaksud dari tawanan-tawanan perang tadi sampai mereka melahirkan dan yang bukan yang tidak hamil harus ditunggu sampai ia eh, datang bulan begitu dalam riwayat yang lain dari ayat ini tadi juga dapat difaham al-musnonat yang banyak kita dengar al-musnonat itu adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau yang bersuami tidak janda tidak perawan tapi itu istilah Digunakan oleh kita Hanya Untuk kaum muslimat Tetapi ada istilah Yang juga Al-Mahsonat Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran Wal-Mahsonatu minan ladina Utul kitabah Orang-orang perempuan-perempuan Yang Mahsonat Dari kalangan ahli kitab Yang dimaksud di sini bukan bersuami Tetapi manusia-manusia Perempuan yang salihah yang baik, yang tidak dikenal sebagai perempuan-perempuan maaf, maaf pelacur. Jadi itu yang dikatakan al-mushannad. Mina ladinau tul kitab. Tapi kalau dia memutlakan al-mushannad, maka al mushannad itu adalah kaum perempuan kita yang bersuami. Kemudian dalam ayat ini ada masalah mutah. Nikah mut'ah Mut'ah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah Pada masa beliau masih hidup di salah satu peperangan Jadi kawin untuk batas waktu tertentu Jadi perkawinan atau pernikahan Yang ditentukan Batas waktunya dan itu pernah diturunkan ayat yang antara lain yang bunyinya Fama istam ta'atum bihi min hunna Yang sudah kita baca sekarang ini Fama dalam bahasa Arab Fak itu adalah untuk tafriye Jadi untuk semacam memerinci Jadi wal muhsanat lalu fama istam ta'atum Jadi adapun itu banyak kita baca dalam Quran misalnya ayyamam ma'dudat faman kana minkum kamu sekalian wahai kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa hari-hari tertentu namun barang siapa faman kana minkum maridan barang siapa di kalian yang sakit maka begini begini begitulah fa'iddat itu ayat 184 al-baqarah ini sudah kita baca. Ada lagi ayat. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati bil umrati ila al haj famash sai min al hady. Ayat yang lain pula la ikraha fid din qad tabayyana rusdu min al Jadi maksudnya tiada paksaan dalam orang harus menganut agama telah nyata kebenaran dengan kesesatan namun barang siapa mengkafiri tauhid maka ia berpegangan dengan tali yang kuat kalau dia beriman kepada Allah dan yang dimaksud dengan ayat famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna jelas yaitu nikah mutah karena itu ayat turun di Madinah. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang turun di Madinah. sebagaimana tadi saya katakan ini pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu-waktu tertentu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama al-mut'ah ah adalah nama aslinya, aslinya jenis perkawinan yang ditentukan batas waktunya. Jadi perempuan itu mengatakan, saya mengawinkan diri saya kepadamu dalam waktu satu tahun mulai hari ini. Lalu yang mendengar, yang calon suaminya ini tadi mengatakan, saya terima pernikahanmu itu dalam waktu satu tahun dan seterusnya. Ahli tafsir, sahabat dan tabiin yang membolehkan nikah ini adalah Ibn Abbas. Ibn Mas'ud Ubayy Ibn Ka'ab Qatada Mujahid Kemudian as Suddi dari Tabi'in Abu Jubair al al Basri Dan ini termasuk juga Madhab Ahlil Bay Asal mulanya Para sahabat di zaman Nabi dalam suatu peperangan Ini sebab nuzulnya ah ini Dalam suatu peperangan Di mana mereka berada di front Terlalu lama sehingga turun hukum yang membolehkan mereka nikah dengan memakai batas waktu hukum itu asalnya uh, disepakati disepakati oleh semua ulama madhab dan itu berlaku di zaman Nabi SAW dalam beberapa waktu kemudian menurut ahli sunnah ditutup izinnya jadi kalangan kita ahli sunnah mengatakan itu pada waktu tertentu kemudian itu ditutup artinya tidak dibolehkan lagi dan itu dimansuhkan tapi menurut mazhab ahli bayt hukumnya itu tetap halal sampai sekarang untuk mengetahui hal-hal semacam ini barangkali tidak ada jeleknya kalau kita mendengar argumentasi masing-masing ahli sunnah yang Ani kita yang mengatakan itu sudah mansuh dan dalilnya adalah sebagai berikut. Rumpun ahli sunnah jadi bukan satu madhab. Nanti Syafi'i, Hambali, e, Maliki mempunyai masing-masing argumentasi. Rumpun ahli sunnah mengatakan ayat famastam bihi menhunah ini sudah dimansuhkan dengan ayat al mukminun di surat al mukminun, yaitu Ayat: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ" Ini satu kauk. Kauk yang lain ada yang mengatakan bahawa ayat itu mansuk atau di, dihapus hukumnya dengan ayat al-iddah. Ya Aku Aku bertawaf kepada Ya ayuh Nabi, jika telah melarikan diri wanita, maka larikanlah mereka untuk jumlah mereka dan dapatkan jumlahnya. Dan juga para Al-Baqarah ayat 228. Sedang mut'ah tidak ada iddah Ada yang mengatakan mansuk dengan ayat waris. Karena menurut anggapan rumpun-rumpun ahli sunnah, mit'ah tidak ada waris. Sedang ada ayat, walakum nisfu ma'ataraka azwajukum. Sedang mit'ah tak ada warisannya. Ada yang mengatakan mansuh dengan ayat al-adad. Orang kawin ada batas. Satu, dua, tiga, empat. Tidak lebih. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan beberapa hadis. Waktu perang Khaibar. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan sabda Rasulullah SAW pada peperangan Fatah Makkah. Ada yang mengatakan di dihajjati wadah. Ada ahli sunnah yang mengatakan mut'ah itu dihalalkan kemudian diharamkan dua kali. Akhirnya tetap diharamkan. Jadi begitulah kaul-kaul dari karangan rumpun ahli sunnah yang akhirnya mengambil kesimpulan mengharamkan nikah mut'ah. Ah. Jadi kira-kira ada 10 kaul. 10 pendapat yang semuanya menyimpulkan pada akhirnya haram mut'ah. Ah. Kalau kalangan manhaj Ja'fariyah yang masih membolehkan mut'ah ah sampai hari ini. Pertama Karena mereka dalil-dalil mereka Karena mereka belum menemukan dalil qat'i Yang mengharamkannya kembali setelah dihalalkan oleh Rasulullah SAW Jadi mereka tetap menganggapnya halal Pendapat Ahlus Sunnah kata mereka Yang mengatakan bahawa mit'ah itu dimansuhkan dengan ayat-ayat dalam surat Al-Mu'minun Dibantah oleh mereka dengan perkataan bahwa ayat-ayat surat Al-Mu'minun itu semuanya turun di Mekah. Sedang ayat Fama Samta'atum ini turun di Madinah. Bagaimana yang turun di Mekah bisa memansuhkan ayat yang turun di Madinah. Jadi, biasanya yang kemudianlah yang memansuhkan yang pertama. Satu contoh misalnya, jika semuanya itu berjalan. Sebagaimana... <tuh> biasa maka undang-undang 45 akan dimansuhkan dengan undang-undang ris dan ris akan dimansuhkan dengan undang-undang seterusnya sesudahnya dan begitulah seterusnya jika ada undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh MPR maka itu akan memansuhkan sebelumnya dan begitu seterusnya kemudian qaul ahli sunnah yang mengatakan bahwa mutah itu dibatalkan hukumnya dengan ayat waris Dijawab bahawa di dalam nikah mutah pun ada hukum waris dan kalau si A dengan si B ketemu dengan nikah mutah dalam jangka satu tahun kemudian itu istri hamil dalam satu tahun maka ayah memberikan nafkah kepada anak dan istri itu dan kalau ayah meninggal ini anak mendapatkan hukum eh, mendapatkan warisan dari ayahnya. Jika itu juga termasuk dalam persyaratan. Kemudian qawul ahli sunnah yang mengatakan tentang masnah, wasulasa, warwubah. Juga termasuk yang akan mut'ah. Jadi yang akan mut'ah tidak boleh lebih dari empat. Tidak dibolehkan orang nikah terbatas dengan lebih dari empat. Itu juga sama. Itu mut'afakun aleh antara seluruh malhab. Ada pun fatwa Ahli Sunnah yang menjadikan iddah sebagai alasan juga ditolak oleh mereka sebab yang telah jatuh batas waktunya dalam mudah itu perempuan juga harus Iddah sesuai dengan ayat nafs yang sahih yang bawahir wal muttalqatu ya terabas Nabi amfu shena telah seperti nikah biasa jadi tak ada suatu alasan menurut kaum Ja'fari ya. Yang dapat dijadikan fatwa Untuk mengharamkan Mut'ah Dengan alasan sudah masuk Sedang dalam beberapa riwayat ahli sunnah Sendiri menganggap Mut'ah itu berjalan terus sampai Pada permulaan zaman Sayyidina Umar Ini banyak kalau kita baca Hadis-hadis mungkin juga dalam Muslim mengatakan itu mut'ah Berjalan di zaman Rasul Kemudian zaman Abu Bakar dan sebagian Pada zaman Sayyidina Umar Bina Khattab Anhu, karena beliau melihat adanya unsur-unsur Yang yang akan menyalahgunakan mut'ah Untuk dijadikannya sebagai iseng Maka Umar mengharamkan mut'ah itu Dengan perkataannya yang tegas Dua macam mut'ah Yang tadinya dikerjakan di zaman Nabi Telah kuharamkan Barang siapa Kutemukan Masih menjalankan itu Maka akan kurejam Ia atau aku akan kusakiti dia Menurut Madhab Ja'fariyah Karena larangan seperti itu Disandarkan kepada Sayyidina Omar Maka Madhab Ja'fariyah menganggapnya kurang kuat Sedang hadis-hadis yang lain tentang memansuhkan mut'ah Tidak sekuat yang diharuskan Maka mereka menganggap Tetapnya hukum mut'ah Sebab yang berhak Berhak memansuhkan adalah Allah atau Nabi sendiri dengan demikian maka mut'ah sebagai persoalan antara sunnah dan syiah adalah terletak pada hanya soal mansuh atau tidak. Jadi umat yang menuduh macam-macam terhadap satu golongan terhadap yang lain itu sebenarnya terlalu berkelebihan. Masalahnya yang satu menganggap ini mansuh jadi kita tidak mengamalkan. Kita sahle sunnah menganggapnya mansuh jadi kita tidak nikah seperti itu. Golongan lain menganggapnya tidak mansuh. Dan yang dipakai dalil untuk memasukkan, kurang jidu. Maka mereka menganggap tidak masuk dan mereka bisa menjalankan itu. Jadi yang mengatakan masuk, haram pokoknya dia mengerjakan. nikah kah mutah. Tapi yang mengatakan tidak masuk, dia boleh mengerjakannya. Mahasirat muslimin rahimakumullah. Perselisihan-perselisihan semacam itu adalah soal biasa antara satu dengan lain madhab dalam lingkungan Islam antara Hanafi dengan Maliki Syafi'i dan sebaliknya antara Wahiri dan Ibadi, perselisihan-perselisihan semacam ini banyak sekali malah menurut ahli-ahli hukum fiqh internasional mengatakan itu bukan saja wajar karena masing-masing itu beristihad dalam mencari dalil mengoreksinya sebelum dia menginterpretir dalil itu tetapi mereka merupakan mereka, tetapi juga itu merupakan kekayaan dalam perbendaraan fitnah Islam sehingga masing-masing tahu bagaimana ini otak-otak besar yang mengulas Quran dan hadis yang penting kita ya, kita yang hidup di abad-abad ini hendaknya jangan salah menyalahkan sebab kita sebenarnya harus mengaku bukan mujtahid. Bahkan pintu ijtihad sudah kita anggap lebih afdol ditutup daripada kita buka ijtihad. Nanti semakin kita berabai. Paling baik buat kita sekarang menurut pendapat saya adalah memperbanyak bacaan. Dan kalau bisa membanding-bandingkan antara delapan madhab yang hidup sekarang. Jadi empat madhab ditambah empat lagi. Kalau empat mazhab kita sudah kenal, sekarang tinggal mazhab Zaydi, Ja'fari, Bohiri, Ibadi. Ini sebaiknya kalau kita ada waktu kita baca, kita banding-bandingkan. Ya, seperti kalangan-kalangan yang lain kita bisa mengambil mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tepat dengan iklim dan suasana kita punya negeri ini minimal kita tidak menyalahkan madhab-madhab yang kita belum pernah membacanya apalagi menyelidikinya dalam studi perbandingan kalau kita menyalahkan satu madhab kita mesti mempunyai matang dalam studi perbandingan baru kita katakan ini salah dan mutlak salah tidak bisa ditawar-menawar lagi mahasiran muslimin idinkanlah saya dalam rangka ini saya merasa perlu juga ...menerangkan bahwa saya... ...sering-sering dituduh bermadhab syiah... ...entah karena apa... ...sampai ada instansi resmi... ...datang mengutus orang kepada saya... ...untuk menanyakan... ...apa madhab Ustadz... ...maasyran muslimin... ...padahal saya... ...tidak lebih daripada membela... ...kebenaran madhab itu... ...sebagai hasil dari pembacaan saya sendiri... ...yang sedikit ini... ...juga berdasarkan kesaksian... ...ulama-ulama besar... ...ulama Al-Azhar... ...Mufti Cairo... ...Mufti Mesir, ...seperti Shaltud... ...Syeikh Mahmud Al-Faham... ...dan hampir seratus tokoh ulama... ...Ahli Sunnah... ...yang tersyohor di dunia Islam... ...mengatakan bahawa madhab Imam Ja'far Sadiq... ...adalah ibunya segala madhab... ...jadi empat madhab ini berguru kepada Abu Hanifah dan Abu Hanifah kepada Ja'far dan Ja'far kepada Aminya Zaid Ibn Ali Ibn Hussein Ibn Ali jadi ada mata rantai antara mazhab-mazhab itu tapi uh, dan semua sekarang menamakan Ja'fariyah itu mazhab Syiah dan itu benar kata saksia, kesaksian ulama-ulama kita ahli sunnah Malah syaltut mengatakan dan dibenarkan orang melakukan ibadahnya berdasarkan mazhab itu. Karenanya jika ada orang mengatakan bahawa mazhab syiah itu adalah daripada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabak. Maka saya suka meluruskan kekeliruan itu. Saat itu jelas salah. Dan itu juga bakal menyinggung perasaan orang lain. Yang tidak mengatakan bahwa madhab kita ini asal Yahudi. Kalau mereka mau mengatakan begitu barangkali juga ada jalan. Kalau kita mau cari, cari, cari. Besar artinya. akhirnya, akhirnya kita cuma cekcok dan berpecah belah. Saya tidak katakan bahawa semua sekte syiah itu benar. Ada yang ekstrim. Yang sampai menjadi menjadi kafir, Ada. Yaitu yang mengatakan bahwa. Yang menjadi nabi itu seharusnya Ali bin Abi Thalib. Ini kafir. Ini namanya ulah. Bukan siah lagi itu ulah. Bahkan ada yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali itu Tuhan. Lebih dari ulah. Ada yang mengatakan bahawa Jibril itu salah. Termasuk ulah. Juga mereka yang mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dari kalangan dari kalangan syiah mengatakan bahawa itu munafik dan sebaliknya dan sebagainya. Tak da atau mereka yang memaki-maki para sahabat Nabi ini sesat dan saya sendiri menentang mereka. Saksikanlah di masjid ini bahwa saya mengutuk siapa-siapa saja yang mengutuk sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut mengutuk mereka yang Mengutuk sahabat-sahabat besar Ketahuilah bahawa seorang sunni Syafi'i atau Hanafi Tidak dilarang oleh agamanya Untuk membenarkan yang benar Dari madhab yang lain Bahkan ia diperintah Oleh Tuhannya Kalau dia mengetahui Dan menyaksikan satu kebenaran Dia tidak boleh menyembunyikan Dan tidak boleh menyidam kebenaran itu Allah berfirman pada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taktumus Kamu jangan menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu maka dia adalah berdosa dalam hatinya. Hamba ini termasuk salah seorang yang mengerti madhab ini. Jadi tidak tidak mengerti secukupnya sedikitlah ada bacaan tentang madhab itu. Dan ada buku-buku dari madhab itu. Jadi saya baca dan tidak benar apa yang datang dari luar. Apalagi yang tidak mengambil dari buku itu. Mengambil dari buku-buku luar. Atau ada sebagian yang mengambil dari buku itu tetapi disalah tafsirkan. Bisa saja, bisa menjadi terbalik. Orang juga bisa mengambil dalil dari Quran bahawa Quran melarang kita sembahyang. Bisa saja. Kalau kita ambil ayat, titik, Jangan dekat sholat. Ya bisa... E, bisa salah Dan itu biasanya Kalau kita mau cari kebenaran Bisa ketemu saudara-saudara Tapi kalau kita mencari Memang mencari Satu cara bagaimana yang negatif Kita lemparkan Atau yang baik kita tafsirkan negatif Lalu kita pukulkan lawan Kita tidak akan bisa ketemu Masyurun Ma muslimin Fanatisme madhab adalah tercela sekali anda jika membaca betapa fitnah-memfitnah, kafir-mengkafirkan, dan sampai bunuh-membunuh antara sesama kita kalangan ahli sunnah. Saya ulangi. Kafir-mengkafirkan dan bunuh-membunuh antara kita sesama ahli sunnah hanya karena masalah tilafiyah. Andaikan anda baca itu semua, maka anda akan tahu pasti bahawa fanatisme itu tidak benar dan salah kalau saudara suka saya akan ceramahkan betapa kita punya sejarah riwayat empat madhab ini sejak kira-kira sembilan ratus tahun dulu Mungkin anda akan mengelus-elus dada, namun Islam ini keker. Coba bukan karena kekekaran akal Al-Quran, coba karena madhap-madhapan saja. Ini Islam sudah lama kokut dan gulung tikar. Tapi Islam ini kuatnya dengan Qurannya. Jadi nanti sesudah mereka sudah sampai kepada klimaksnya, mereka bilang Farodhu ilahohiwar Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul ketemu Pasti bisa ketemu Jadi kita sudah tidak menginterpretir pendapat Pendapat kita kita buang Kita kembali kepada ayat Kita akan ketemu Delapan manhab ini akan bisa ketemu Selama dalil mereka adalah Quran dan sunnah yang sahih Ada kalanya saudara bilang Saya pegang dengan sunnah Kenapa saudara tidak terima saya sebagai ulama yang mujtahid Seperti Abu Hanifah Malik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbal Bisa mengatakan bahawa sunnah yang anda pegang itu Menurut saya tidak sahih Jadi tidak mungkin saya disalahkan Tidak mungkin saya Dicaci di, di, di, di maki. Sebab saya juga meriwayatkan Bukan saudara saja Jadi Jangan membiasakan diri menyalahkan Madhab-madhab yang bukan Madhab anda kita berhak sepenuhnya mengatakan bahawa Kita ini di atas madhab yang hak Boleh Kita ahlu sunnah alal hak Boleh Tetapi itu tentu tidak berarti selain madhab kita ini Batil, kafir dan sebagainya Tentu tidak demikian Kalau tafsirannya demikian, kita salah Kita melampaui batas Kita termasuk dalam orang yang dikatakan oleh Allah Wala ta'adadu Ma'asyran muslimin Sebab uhu wahai Sekali lagi uhu wahai Menurut pendapat saya Lebih wajib Kita pertahankan ketimbang madhab Jadi kalau anda Atau kita semua disuruh memilih Madhab Atau kepersatuan Maka saya anjurkan diri saya dan saudara Untuk memilih persatuan kaum muslimin Tanpa reserver Sebab apa? Sebab persatuan akan membawakan akibat yang lebih kuat Dan akan membawa akibat yang paling fatal Kalau itu tidak tercapai Sepanjang ingatan saya Kita tidak diwajibkan bermadhab Sepanjang ingatan saya Kalau saya salah, tegurlah Saya belum pernah ingat ada hadis Yang sahih Yang mewajibkan kita bermadhab Anda cuma diwajibkan bertaklit jika anda bukan mujtahid itu betul Taklid itu bisa juga kepada madhab yang mana anda suka itu terserah pada anda kalau anda mau taklid kepada madhab Abu Hanifah silakan. kalau anda mau taklid kepada madhab Syafi'i boleh dan begitu seterusnya jadi anda tidak diwajibkan bermadhab anda diwajibkan taklid kalau anda tidak mujtahid sudah kita semua ini semuanya tidak ada yang mujtahid di zaman ini saya kira hampir sudah tidak ada Apalagi kita Kalangan ahli sunnah Sudah mengutamakan lebih baik ini Ijtihad ditutup Karena banyak yang belum mencapai syarat-syarat Yang paling minimal pun Kalangan fanatisme Pada madhabnya sendiri Biasanya membuat orang Selalu tersinggung Cobalah camken saudara-saudara kaum muslimin. Kita ini kalau tidak milih persatuan milih apa? Sedang fanatisme dalam mazhab sendiri Banyak membawa Perkelahian dan percejukan Saudara-saudara yang terhormat Antara kita sama kita saja di Indonesia ini Sampai ada dua masjid Apa sebab? Kenapa mesti begitu? Kenapa sudah tidak ada wahda atau saf? Kenapa saf sudah tidak raca lagi? Kenapa saf sudah dibagi-bagi? Ya karena masalah-masalah begini Masing-masing berpegangan pada dia punya pendirian Dengan harga mati Seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang mengerti kebenaran Kecuali dia dan madhabnya Atau alirannya Ini menyebabkan kita seperti sekarang ini Mungkin Mungkin Bisa juga akibat Yang kita sekarang ini ya Karena kita cecok terus Dan kecekcokan kita ini adalah karena dua Karena ambisi rakus memimpin Atau karena fanatisme madhab Tidak ada lagi kita tidak saling rebutan duit orang, kita tidak punya duit Apa yang kita rebutkan? Kita tidak royoan Tidak royoan dunia Sama-sama, have not Tapi ada ambisi Ada ta'asub Madhabi Ini bahaya Coba camkan Yang tidak menguasai dalil-dalil Tentang peringatan maulid-maulid nabi Ziarah kubur tawasul Lantas apa? lantas dia mengatakan orang yang melakukan itu adalah musyrik saudara, itu musyrik itu satu stempel yang paling berat di sisi Allah dan paling berat di sisi manusia tidak ada satu manusia keblinger pun yang anda yang dia mau dimushrikan setiap itu nanti ada tertibnya bahawa darahnya halal kalau sudah musyrik, boleh dibunuh dan otomatis istrinya tercerai, tiga boleh kembali lagi kalau dia tidak masuk asyadu allah ilaha illallah Itu artinya musyrik Jadi musyrik berarti halal darahnya Istrinya tercerai Anaknya anak haram Hartanya harus dirampas Sedang orang yang dimusyrikkan tadi Masih menghadap Qiblat Masih sholat lima waktu seperti kita Nabi SAW bersabda Al-Ahadu Al lagi bainan obainan terkursalah. Ini orang bet menjalankan solah di waktu. Istiqomah, cekat kalau dia punya duit, Ramadan penuh, haji. Ini kalau kita menceritakan kan berat sudah saudara, karena dia belum tahu dalil ziarah, belum tahu batas-batas tawassul mana dalam akuanil ulama, maka dia sampai mengkafirkan ahli kiblat sama dengan kita. Atau dengan redaksi yang lain Dia mengkafirkan sesama ahli Teblat Dan ini salah Sudara tahu Di daerah di luar kita Sekarang ada Macam-macam pendapat Tentang masalah eh, Madhab Aliran-aliran dan sebagainya Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita Setelah baca dan saya kira Satu waktu kita perlu mengadakan Semacam studi perbandingan Supaya kita tahu bahawa mazhab-mazhab lain itu juga punya dalil, punya otak, punya pikiran seperti kita. Jadi kita tidak bisa merendahkan itu. Dan sumbernya Quran dan sunnah. Sumber sunnah mereka berjalurkan jaluran ahlil baik kepada Nabi. Sumber kita lain dari itu. Tapi kadang-kadang bertemu. Kadang-kadang orang-orang syiah dipakai riwayatnya oleh Bukhari, Muslim dan orang-orang ahli sunnah. Dan sebaliknya. Ammar bin Yasir dipakai oleh Syiah, dipakai oleh Bukhari, dipakai. Jadi kalau kita terlalu dalam nanti kita ketemu Bahawa ini sebetulnya Tidak ada apa-apa. Kalau kita meninggi, kita nanti akan lihat wah ini sama saja Tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, inilah yang saya anjurkan pada saudara. Dan kalau boleh saya bawa contoh lagi satu, misalnya hukum tangan, potong tangan. Sebab di dalam Quran faktuu aydiyahuma, maka mutlak, tidak ada dua kepala bertentangan yang muslim. Sunnah, Syiah, Ababi, Bahiri, Hanafi semua bilang potong tangan. Cuma ada perbedaan. Ahli sunnah, rumpun kita ahli sunnah mengatakan potong tangan itu dari gelangan tangan. Mazhab Imam Ja'far Sadiq, mazhab Ahlil Ba'it dipotong empat jari saja. Nah sekarang dengar argumentasi. Karena Allah tidak membataskan itu katanya daripada gelangan tangan. Dan hadith-hadith yang menurut mereka ada lain daripada hadith-hadith yang menurut kita, maka mereka kembali pada mengapa? Kok cuma empat jari? Sebab semua kaum Muslimin berpegangan pada satu hadis yang muttafaqun aleh, yaitu anggota sujud itu adalah tujuh: dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Betul? Kalau kita potong tangan itu satu dari sini. Berarti satu tapak tangan tidak ada. Jadi anggota sujud menjadi 6. Maka itu Cak Farsodik mengatakan. Apa jarinya saja jadi masih ada tapak tangan yang dipakai sujud. Itu istihatnya. Bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai. Itu tidak menjadi sujud. Tapi begitulah cara mereka ber, berpendapat lain. Tapi ada ada alasan. Nah kalau gitu kita bilang mereka itu kafir. Yahudi dan sebagainya kan ya cuma mengotori kitabnya lidah dan membawa suasana yang keruh kemudian ayat berikutnya a'udzubillahimine syaitanir rajim wa la tatamannahu ma'afadzalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibum min maktasabu walil nisai nasibum min maktasab wa s'alullaha min fadlih <tuh> Inna allaha kana Bikulli kulli syai'in alima ya. Ayat 32 Yang bunyinya Dan janganlah kamu inginkan apa-apa Yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu Lebih daripada bagian yang lain Lelaki mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah akan karunianya sungguh Allah tahu benar segala sesuatu Saudara-saudara yang terhormat ini riwayat Ummu Salama. datang pada Rasulullah SAW pada satu waktu beliau bertanya Ya Rasulullah orang laki-laki pergi perang kita kaum perempuan tidak bagi perang. Kita tidak bisa mati syahid. Tapi orang laki bisa mati syahid. Kita mendapat separuh dari hukum waris. Dari warisan. Laki-laki mendapat penuh. Maka Allah SWT turunkan ayat ini tadi. Jadi. Menurunkan juga ayat 35 surat Al-Ahzab. Innal muslimina Wal muslimat Ila akhiril ayat Hadis ini tadi diriwatkan oleh Al hakim Al tirmidhi Dan bayi <tuh> Jadi Ummu Salamah bertanya Bagaimana kita kaum perempuan Dia bilang perempuan nanti ada amal-amalan yang lain Dan kalau sudah dipastikan oleh Allah Ini laki-laki berjihad Karena konstruksi badaniahnya Untuk menghadapi soal-soal seperti begitu Dan perempuan tidak maka masing-masing di dalam bidangnya, dalam pekerjaannya, harus mengindahkan apa yang dimaksud oleh Allah SWT tadi. Jadi tidak boleh merasa iri. Kalau mengenai dia dapat separuh, laki-laki dapat satu bagian, itu sudah kita bicarakan pada dua kemis yang lalu. bahwa itu sudah wajar. Karena hal-hal yang merupakan konsekuensi dari kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT tadi kepada si laki-laki. Lagi riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini riwayat Ibnu Abbas tadi riwayat Ummu Salama. Ibnu Abbas berkata ya nabi Allah lil dhakari mithlu hadhlil untayayn wa shahadatu al mar'atayn bi shahadati rajul afa nahnu fil amali hakada in 'amilat al mar'atu hasanatan nisfu hasanah fa anzal Dewasa ibnu Abbas ada salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, Ya Rasulullah, seorang laki-laki dapat dua kali bagian perempuan dan kesaksian seorang seorang laki-laki seperti dua perempuan atau kesaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Apakah kita punya amal juga? Kalau kita solat, solat kita separuh, solat laki-laki satu. Maka turun ayat tadi itu Dalam masalah amal Tidak ada masuk separuh dan satu ini. Tidak ada Pembagian seperti bagian hukum-hukum waris Amal sama-sama Mendapat penuh Yang penting ikhlasnya Amal itu tadi Yang pergi ke jihad Dan yang jihad di rumah tangganya Untuk istrinya Untuk suaminya Menjaga anak-anaknya Membersihkan pakaian mereka Menyusui anaknya Itu ada hukum lain Itu jihad Itu satu yang, eh, yang merupakan perjuangan Jadi dua-duanya mempunyai amal yang sama Ada kalanya Allah memberikan kepada seseorang Yang tidak punya Kelebihan-kelebihan dalam amal Pernah Rasulullah SAW Didatangi oleh seorang laki-laki Sambil bertanya, ya Rasulullah, orang kaya kaya ini bisa cekat kita tidak bisa cekat dah haba al-dhutur bil ujur. Mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa cekat, bisa pergi haji kita tidak bisa pergi haji. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana mengatakan bukankah kamu ini dibukakan kesempatan untuk beramal? Kamu bilang subhanallah subhanallah itu saudako. Salatmu, sadaqah. Tasbihmu, tahlilmu, tahmidmu. Itu sedekah. Sampai Rasulullah SAW berkata. Dan maaf-maaf. Dalam kemaluanmu itu juga kamu bisa cari pahala. Lalu itu sahabat terkejut. Bilang, ya Rasulullah. Bagaimana kita bisa cari pahala dari dari aurat kita? Dia bilang, ya. Bayangkan kalau syahwatmu itu kamu letakkan pada yang haram. Bukankah kamu dapat haram? Jadi kalau kamu... Meletakkan syahwatmu pada istrimu, Kamu dapat fadilah Kalau kamu letakkan dalam haram Kamu dapat haram Kalau bukan isri Sampai begitu Rasulullah SAW Mau menenangkan Pikiran-pikiran yang Kelihatannya agak kurang puas Dengan apa yang diberi oleh Allah SWT Kemudian ayat berikutnya Yaitu ayat 33 وَالَّذِينَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا آية 33 ini terbunyi dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris atas milik yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat dan dengan mereka yang mengikat janji berikanlah kepadanya bagiannya sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu saudara-saudara asbab nuzulnya ini Ibnu Abbas Membawa riwayat yaitu asal mulanya Seorang daripada muslim Dengan muslim yang lain membikin semacam perjanjian Persahabatan Tapi tidak ada hubungan e, turunan Tidak ada hubungan kekeluargaan Kemudian dua-dua ini mewarisi Saling waris mewariskan Maka ayat ini dimansuhkan dengan ayat Al-Amfal Yaitu Ulur arham aula Jadi kalau tidak salah ini Amfal ayat 75 Sebab tadinya mereka sampai waris-mewariskan Ya karena persahabatan yang akrab Di sini belum ada seperti begitu Coba kau muslimin punya persahabatan yang akrab begini Bagus Kita Sahabat saja sudah insya Allah Ta'ala sudah untung ini sampai waris-mewariskan Karena sudah ikhlas-mengkhlaskan Kalau saya mati dulu nanti kamu dapat sekian dari hartaku Nah ini maksudnya Allah SWT Jangan sampai ke situ Lalu dimansuhkan Dengan ayat Al-Anfal al tadi Ulul Arham boleh Kalau bukan Ulul Arham Tidak dibenarkan Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud Dan Al-Bayhaqi Ma'ashir al-Muslimin, rahimahkumullah Kita pindah sekarang kepada ayat yang ke-34 Al-Rijalu qawamuna ala nisa'i bima fadhalallahu ba'dahum ala ba' Wa bima anfaqu min amwalihim Fassalihatu qanitatun hafidhatun lilaybi bima hafidallah Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mabajii wadhribuhunna fa in at'unakum fala tabu alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira ayat 3 4 maksudnya lelaki adalah pengurus dan pemimpin kaum perempuan dikarenakan Allah telah memberikan yang satu kelebihan dari yang lain karena pula mereka memberi nafkah dari hartanya. Karena itu. Perempuan-perempuan yang soleh. Yang taat. Beribadat. Mereka yang menjaga kehormatannya di waktu kepergian suaminya. Sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Dan perempuan yang kamu khawatirkan tidak menjalankan kewajibannya. Berilah mereka pula peringatan-peringatan. Kemudian jauilah mereka dalam tempat tidur, dan akhirnya pukullah mereka. Tetapi jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah mencari jalan untuk menyusahkan dirinya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Masyarakat Muslimin, Allah berfirman. Firman Allah tadi ini menurut Al-Hasan Al-Basri Riwayatnya asbab nuzulnya adalah Datang salah seorang perempuan Mengadu kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya dibukul oleh suami saya Itu suami dari Ansar Bagaimana dia menampar saya Dan dia sekarang minta kisos Minta hukum balasan Lalu Rasulullah SAW menghukum kisos. Ya, maka sebelum itu perempuan pulang ke rumah untuk diberi hak untuk menjalankan kisos, maka turun ayat ini tadi. Farajat belahir kisos. Dia kembali tanpa kisos. Ini hadis diperwadikan di oleh Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih. Malah ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW setelah dituruni ayat ini beliau berkata: Aradna amran, wa aradillahu khairah, wa ma aradahuillahu khair. Kami maukan sesuatu perkara, tetapi Allah menghendaki yang lain. Dan apa yang dikendaki oleh Allah itulah lebih baik. Jadi perempuan diberi hak suaminya untuk memukul. Tapi pukul bukan pukulan terhadap lawan Pukulan ada dua macam Ada memukul mendidik Ada memukul mem menghancurkan Borb mubarak Atau borb yang dimaksud dengan pendidikan Saya pernah baca satu tulisan Yang ditulis oleh salah seorang perempuan dari Barat Waktu membaca ayat ini Dia bilang jitu benar ini Sebab ada kalanya perempuan Yang tidak bisa lurus kalau tidak dipukul Subhanallah Memang tabiatnya harus kena pukul baru baik. Tapi ini orang mesti tahu. Mesti tahu kelakuan istrinya. Jadi dia tidak semua istri yang agak menyimpang. Terus dipukuli. Ada kalanya kalau dipukul nangis atau mati itu istri. Karena terkejut. Atau apalagi kalau dia ada sakit jantung. Diherdik saja. Dibentak saja dia sudah lain. Jadi tidak itu yang dipukul. Ada perempuan yang harus. Tapi sebelum itu ada perut. Ada prosesnya Ada tingkatan Pertama dinasehati Kedua dijauhi tempat tidurnya Perempuan kalau dijauhi tempat tidurnya biasanya tersinggung Artinya dia merasa bahwa suaminya sudah tidak cinta lagi kepadanya Artinya suaminya tidur di lain tempat tidur atau lain kamar begitu Ya tentu tidak sampai keluar rumah nanti dianggap Lah itu Itu tentu perempuan akan merasa semacam eh, Tersentak hatinya untuk taubat kalau itu tidak tidak berhasil ya insyaallah ya bisa ditambah lagi eh, wa allazina wal lati takhafuna nusyuzuhunna nusyuz itu dia tidak taat keluar rumah tanpa izin nah itu perempuan semacam itu dinasihati dulu lalu ditinggal tempat tidurnya lalu kalau perlu sampai diku. Tapi kalau mereka sudah taat sudah jangan diapa-apakan lagi jangan dicarikan jalan untuk disakiti atau di Eh, lukai perasaannya. Saya kira eh, cukup sampai di sini untuk waktu sisa sedikit buat tanya jawab. Saya persilakan yang akan bertanya. Nah. Sama maksudnya, dan cuma cara-cara itu dimaksud untuk menghindari supaya tidak dinamakan rente. Saya kira ada masuk dalam hukum rente itu kan tidak salah, nanti saya. Ya, saya kira itu cuma dihilah saja itu. Ya. Tapi lebih baik kita kalau mau kerja-kerja yang Baik dan rezekinya InsyaAllah tidak sampai ya, Sampai hilang barokahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan Harta memang hartanya Itu buat orang-orang anam semuanya Yaitu semua ini ahli waris Ya dia harus bisa menuntut itu ahli waris Ya saya kira begitu masalahnya Jadi seorang yang menyerahkan hartanya Pada seorang anak Begitu Lalu yang lain mati, yang ayahnya mati, yang lain akan menuntut. Iya, ya. Walaupun punya anak pun, kalau dia hartanya seorang ayah diserahkan pada satu anak, ya yang lain bisa menuntut. Harus menuntut. Hak. Kalau itu nanti ada macam hukum syarikat mudorba, itu nanti apakah dianggap satu perkongsian? Yang tadinya itu harus kongsi. Kalau ayahnya masuk kongsi. Hak ayahnya juga hak anak-anaknya yang lain, ya. Insya tidak begitu. Anu itu. Biasanya yang sudah dimasuk itu sudah da, sudah hapus, sudah tidak pakai tidak pakai hukumnya lagi. Seperti tadi ayat yang dimansuhkan. tadi apa yang kita baca tadi apa itu? Jadi setiap yang sudah masuk, seperti tadi wa alikul injalna ja mawaliya, mimmat tarakal walidani walakrubun wallazina aqadatu aymanukum itu mansukh dengan ayat amfar. Jadi kalau sudah mansukh sudah enggak bisa digunakan lagi. Kalau tidak mansukh ya masih bisa digunakan. Jadi kalau si A kalau si A mengatakan mansukh dengan dalil-dalil, si B bilang dalil-dalil itu seperti tadi, ini masalah tadi itu kan ada ikhtilaf tentang mansukhnya atau tidak. Jadi bukan ikhtilaf karena satu hukum tidak, karena yang satu pihak mengatakan ini sudah masuk, jadi tutup tidak bisa masuk lagi. Ada pihak lain mengatakan ini belum masuk, jadi dia bisa masuk. Ya cuma itu saja masalahnya. Dan selainnya juga begini sama sebenarnya. Jadi kalau sudah dikatakan masuk, ya tidak bisa dikerjakan. Kalau semua sudah mensempatkan masuk, ya masuk. Ya. يا ربنا جربنا بأن نجربنا وأن نأجربنا على لبا جربنا الدوب علينا دوبة تاج اللي كل حوبة اجدر لنا العوراتي وآمن الرعاتي اظهر لي والدينا ربي ومولدينا والأهل والإخواني السائر الخلاني وكل ذي محبة أو جير الدن أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أسمع قبلا وجودا منه لا باكتساب منا لم الرجلي رسولي وفي كل سهولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله الصحبي عداد طج زحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي Ana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin Apa pesan agar umat memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya kitabullah dan keluarganya sekarang Al-Qur'an hanya tinggal.